Dobre, zdravo. Za tako sem se mi že bom manj vse pogovorili. E, za vas tri, ko še niste prebreda vrede, nes Saša Slaček-Brvek, e, zaposlen na FDV. E, od leta se pivne naprej je znanosti na je napilo dograd. Ideja bila ta, da ne ga povabimo vsem in da bi bila ta očinca polna in da bi morali razmišljali o tem, kaj pomenijo ti protesti v tem času. Zdaj pa, kaj je toliko je trenutno prevladala ta, kaj je sedila v tem centru CAKO, ko se mo, zdaj ponovem reče, ampak glede na to, da je zdaj še tu, pa smo splenili, da bomo se imeli to predavanje, še posebej zato, ker je bo tisto za da vsak dan, izneva dan, večer bo osmer, kako je že bilo rečeno, Kaj da, kako za začetek potem je predavanje razprava? To bomo dali s predavanje poslednji, da bojo jutri v vecaku ali po soboto, ko bojo kot da bomo poslednji to predavanje poslušali. Ok, pa ga sam še izvedi. Ja, da Prvotna ideja je, ko smo se uh, pogovarjali, da bi naredil uh, predstavitev uh, Harvey knjige Kratka zgodovina neoliberalizma in potem, ko sem uh, tuhtal kako zdaj uh, prilagoditi temu ne, na, na trenutno situacijo na opore proti uh, državi, sem na koncu vseeno prišel do sklepa, da je uh, Harvey mogoče najboljša istočna točka ne, za začeti razmišljati o teh problemih, um, tako da ne gre za ne novo, da se mi ni dalo čisto novo pripravljati. Um, tako da bi nekak tak zastavo, ne, da začnem um, Iz te analize neoliberalizma s posebnim podarkom na transformaciji države, torej kako se znotraj neoliberalističnega projekta spremeni vloga države in potem bolj specifično, še se ne okvarja, kaj dosti projekt neoliberalizma, kot je nastal skozi evropske integracije, ne, kar je posebej bistveno za Slovenijo, ne, ker Slovenija se je začela pospešeno premikati v to smer, ravno skozi približevanje in pristop uh, stop v EU in posebej še uh, stop v uh, evro no, Tako da, če začnem pri ne on se na začetku knjige postavi Prašanje, ne, kako zdaj razmišljati o neoliberalizmu? Ne, ali je to nek utopični reformi, reformni projekt ne, spremeniti družbo uh, v skladu z neko utopijo uh, svobodnega posameznika, ki je na trgu udejanja uh, je aktivni je skos te tržne uh, interakcije svoboden? ali na drugi strani kot politični projekt ponovno izpostavitev razredne dominacije. Ne, in njegov odgovor je seveda, da je predvsem tisto drugo. Ne, če, če bi šli gledati um, recimo to, kar je Friedman uh, govoril, nekako naj bi se spremenila družba, po njegovem ne da se So se ti njegovi predlogi uveljavljali zelo um, selektivno. Ne? Kot primer, on, on je želel ukinitev IMF-a, ki je takrače ni igral takšne vloge, kot jo ima danes. Ne? Neposredno po, uh, drugi svetovni vojni je dejansko pomagal, ne? Da, da je posojila brez nekih tako strogih pogojev, ki prihajajo danes za temi poselili, kot vidimo v Grči, neka zelo brutalna neki zelo brutalni varčevalni ukrepi, ki so še poviše kot sploh ne dobit denarja. Tako da vidimo, da so se ti predlogi uveljavljali zelo selektivno in predvsem so se uveljavljali tisti, ki koristijo kapitalo. Uh, nek kontekst, kako je do tega prišlo, uh, je najprej, ne, po drugi vojni se govorijo tako, tako imenovani zlati dobi uh, kapitalizma, ne, čeprav je ta uh, izraz malo zgrešen. Z za nazaj seveda zdi, se zdi uh, zlata, ne, nek čas uh, stabilne rasti, uh, zelo visoke rasti tudi po preču. Ne. Kapitalizem nikoli prej, nikoli pozneje ni dosegal tako visoke stabilne rasti, kot v tistem času, recimo okvirno, um, 25 let po drugi svetovni vojni. Potem konec 60-ih ta sistem zaide krizo. Po eni strani legitimacij, skoleta 68 Ne z raznimi opori, po eni strani nekih potreb, ki znotraj tega vseeno zelo togega sistema, ne zelo tehnokratskega, ki je bil po eni strani stabilen, ampak na račun tega, da je zatiral številne želje potrebe, bil, bil, bil patriarhalen, ekološko škodljiv in tako dalje. Ne. In, Tudi v tistem času so, recimo, predvsem Frankfurtske šole ne, pisali o enodimenzionalnem človeku, kritizirali to instrumentalizacijo, uh, uma in tako dalje, ne, tako da so, so že več čas uh, bile tudi te težave z uh, tem modelom. Ne. In takrat uh, ni bilo jasno, v katero smer bo to šlo, ne, ali, ali bo šlo v nek uh, preboj. Ne, uh, dalje v levo, v, v neko bolj emancipirano družbo ali pa, kot se je pozneje izkazalo, um, ne, v neko uh, kontrarevolucijo. Ne, takrat 68. je verjetno bolj zgledal, da se bo zgodilo prvo uh, kot drugo. Ne. Potem v 70. oziroma že v bistvu proti koncu 60. ampak predvsem potem v 70. Uh, se pridruži še uh, ekonomska kriza, ne, tako imenovana kriza uh, stagflacije. Um, model je temeljil nekako na ekspanzivni fiskalni in uh, monetarni politiki, torej, da so države po eni strani uh, trošile uh, in spotrošno recimo, spodbujale gospodarsko rast uh, in po dru drugi strani z zatiskanjem denarja sprejemale malo višjo inflacijo, zato da so dosegale polno zaposlenost. Polno zaposlenost, to ne pomeni, da so bili vsi zaposleni, ampak da je vsakdo, ki je iskal delo v, v relativno kratkem času, eh, lahko delo našel. Ne? To, to je bil primarni cilj eh, fiskalne in monetarne politike, zagotoviti polno zaposlenost, neko stabilno rast. Eh, stabilnost cen je pa bila v drugem planu, ne? torej prepečevanje inflacije. Ne, potem v ih se pojavita ta tako ta stagflacija, ne ko hkrati prihaja do naraščanja brez poselnosti, stagnacije, ekonomske rasti in uh, kratne inflacije, ne, tako da ti mehanizmi, ki so predelovali relativno dobro, uh, niso več učinkovali. Ne. Po drugi strani se začne rušiti uh, mednarodna ureditev. Ne. Po uh, vojni je bil uve, uveljavljen ta uh, Bretton Wood sistem, fiksnih deviznih tečajev, ki so bili vezani na uh, dolar, dolar je pa bil direktno konvertibilen v zlato in to je zagotalalo neko uh, Stabilnost, ta, ta um, sistem se je porušil, predvsem zaradi uh, euro dolarjev. Torej, to so bili dolari na računih evropskih bank, nad katerimi uh, ameriška država ni imela nadzora, tako da ni mogla, mogla več zagotavljati količine dolarjev v obtoku, ne? in se je ta uh, konvertibilnost uh, dolarja v zlato postala vprašljiva. Uh, in so potem tudi uh, Amerika je uh, preprosto odstopila od tega sistema konvertibilnosti dolarja v zlato, kar je, je vnesel določen nestabilnosti v svetovni sistem. No v tej situaciji se kapital znajde, v dvojni, je izpostavljen dvojni grožnji. Po eni strani je politična grožnja. V, od, od konca 60. in skozi 70. se je delovski razred zelo militanten, so številne stavke, zahteve, ki jih, naraščajoče zahteve, predvsem v Italiji, v evropskem kontekstu, ampak tudi drugot, recimo, rodarji v Veliki Britaniji, ne, s katerimi se je potem Tečereva uspešno spopadla. In druga grožna je bila ekonomska, Ne kot rečeno, pod, v tistem času, neposredno po drugi svetovni nivojnji, je bila ekonomska rast relativno visoka. Ne? In takrat, recimo ta visoka obdavčitev kapitala, iz katere so se potem financirali, ne, financirali zašovstvo, zdravstvo in tako dalje, ni bila problemna. Potem v sedmici, ko se pa rast začne ustavljati in pride tudi do padca vrednosti finančnega premoženja, pa to na enkrat postane problem ne, in kapital začne pritiskati na redistribucijo, ne, torej, da se uh, prek različnih mehanizmov delež pogače, ki pripade kapitalo, poveča na račun uh, deleža pogače, ki pripade uh, delo. In odzivi so bili, predvsem po eni strani, kolonialna ekspanzija, uh, to so recimo primer čila uh, Argentina, ne, kjer so uh, združenje države nekako prikrito v uh, prid ne, uh, nekim diktatorskim uh, gibanjem, ne, da so spravljeno površi diktatorje, ki so bili uh, dost bolj naklonjeni uh, interesom njihovih, njihovih multinacionalk. Um, ne, drug odziraj je bilo ustvarjanje trgov. Uh, to je po ene strani skozi privatizacijo, uh, različne uh, enclosures, torej prisvajanje nekih uh, skupnega in kar se je pa v bistvu pospešeno začelo vedeljati pozneje, uh, intelektualna lasnina, uh, ne prisvajanje, ne če se kar prej ni bilo uh, recimo v sferi lasnine in se ta, ne še danes vidimo, kako se ta uh, intelektualna lasnina širi in skozi da se podaljšujejo te pravice in skozi da je možno patentirati, lastninit vedno več stvari ne, od bioloških organizmov že danes. Naslednji mehanizem je bila povečana eksploatacija ne, izkoriščene delavcev, kar je zahtevalo ponovno regulacijo delovnega prava, ne, torej v smeri fleksibilnosti, omejevanja delovanja, delovanja sindikatov, in tako dalje. In kar je, kar je v združenih državah recimo dosegal v šok, konec 70. Folker je bil predsednik centralne banke in je radikalno dvignil obresne mere, s čem je povzročil recesijo povečano brezposelnost in na tak način um, discipliniral delavce. Na naslednjem eh, odzivu so bili nižji davki za kapital. V združenih državah so po drugi svetovni vojni eh, najvišji davki na dohodek, recimo znašali tudi čez 90 odstotkov. Na to se je potem začelo eh, zmanjševati in eh, še zadnja stvar so bile subvencije kapitalom. Um, Ne, ko zdaj lahko beremo, da, da ne večjameriške korporacije dejansko plačujejo negativni davek, ne da plačajo manj davka na profit, kot eh, dobijo državnih subvencij eh, ali pa recimo te oblike privatizacije vojske, ne, javno zasebna partnerstva eh, in podobni eh, projekti. <kluh> eh. Ampak se mi zdi, če hočemo položaj Slovenije razumeti, se mi zdi zelo pomembno pogledati New York leta 75, ki je bil neke vrste pilotski projekt in transformacije oblasti in neoliberalizma. In je bil pilotski projekt teh ukrepov strukturnega prilagajanja, varčevalnih ukrepov, ki jih izkusimo danes. In tudi, če hočemo razmišljati o položaju Slovenije, In eh, potem ti bistvene spremlje se začnejo obstopo v EU. Seveda že predtem poteka neka konsolidacija lasništva, ne? ko se po tej prvi fazi eh, privatizacije ne? začnejo eh, delavci prodajati svoje lasniške, eh, dele že predvsem zaradi tega, ker, jih je, ker je ta depresija potem leta 92 zaradi izpadajeg v osnovanskih trgov, ne Pozorčila, nek eh, padec življenjskih standarda in so bili zmožni za to prodajo, eh, nekako vzdrževati uh, življenjski standard. Um, ne, po drugi strani se, se seveda potem uh, v tej drugi fazi privatizacije ne dogajajo ti uh, odkupin, odkupen, da se ustvari domač uh, razred kapitalistov uh, in to se dogaja seveda ob podpori uh, oblasti. Ne. To je en pomemben dejavnik trenutne krize. Ne. V prejšnjem janšenem uh, mandatu je bila zelo visoka gospodarska rast in so bili jasni znaki, da se gospodarstvo pregreva, da nastajajo uh, baloni ne, in država je imela v roki vse mehanizme, da bi to lahko ustavljala. Prek državnih bank bi lahko ustavljala um, napihovanje teh balonov. Um, ne, ti baloni se predvsem nastajali v privatnem sektorju in prek posojanja uh, Bank prinastitih v državni lasti, je šlo za nek politični projekt, ko je si je potla takratna oblast vzgojiti lastne ekonomske elite ne, in na ta način si vzpostaviti neko, neko bazo moči, da šlo za neko sodelovanje te politične kaste in novo nastajejočega razreda kapitalistov. Seveda so potem zelo hitro ugotovili, ne, da je lojalnost beseda, katere kapitalisti ne poznajo, ne so se malo ušteli. Uh, ampak ta težava, ne, prezadoženosti uh, zasebnega sektorja uh, in bank je seveda težava, s katero se uh, danes popadamo. Um, ne, potem ob v EU, ne, EU je že takrat bila bistvu izoblikovana kot uh, neka zelo neoliberalna torba, uh, ki ni dopuščala kaj dosti svobode, ne, kak, kakih odmikov v smer. Eh, Sociala se, vse, se vse ti eh, procesi zaostrijo, dokaj ob te eh, trenutni krizi, ne, še ne preskočil veše eh, dodatno, ne, še, še višjo hitrost. Um, in, eh, v Evropi se to začelo, recimo, tudi tam eh, okoli sedemdesetih, okoli 70 ih uvajati uh, ti ključni elementi, ne, ki da, danes proizvajajo te um, uničujoče učinke. Um, na takrat tudi za krizo se je kapital poskušal uh, prilagajati po eni strani tako, da je bolj agresivno začel iskati uh, izvoz, uh, predvsem za pritiskom na plače delavcev, To je predvsem nemški kapital. Ne, nem, Nemčija je že v bistvu uh, dal časa imela nekaj gemonski položaj uh, V Evropi, ampak takrat ga še potem ne, za, za tem um, pritiskom na izvoz, uh, še ukrepila Uh, Nemčki kapital tudi reluciral produkcijo, ne, jo vselil tam, kjer je bila uh, cenejša in hkrati je potekala financializacija uh, in pritisk liberalizacije takov kapitala, torej zmanjšanje regulacije takov kapitala, ki je predsem prišel iz uh, Velike Britanije, iz na tega londonskega uh, finančnega središča in zadnjih 40 let v sta City in Wall Street v neprestani konkurenci, kdo bo bolj dereguliral kapital, finančni sektor, ne, da bi privabil več kapitala, ne? tako da v bi bistvu to sta bila dva glavna pritiska znotraj eh, teh procesov evrointegracij, po eni strani velik nemški kapital, predvsem tisti izvozno usmerjeni in po drugi strani City, ne, ki je pritiskal k liberalizaciji tokov eh, kapitala. In prvi odziv je, na te, te uh, procese še niso uh, takoj prekinni za to idejo socialdemokratske uh, države, se je pa to zgodilo 1979 uh, z uh, evropskim monetarnim sistemom, ne, nekako... Um, <koh> uvedel relativno fiksne tečaje, menjalne tečaje med uh, valutami. Torej lahko so, so se ma, malo prilagajali, ampak je bilo uh, zelo uh, omejeno. Um, uh, in takrat znotraj tega s, uh, se že začne ta proces uh, na pravilih osnovane ekonomske politike. Uh, to, to je bila recimo pri Friedmanova zahteva glede monetarne politike, ko je analiziral um, veliko depresijo uh, in on rekel, ja, centralna banka je naredila napake, ne, zato je moj idealni model centralna banka, ki se ne odloča, ampak ima neka fiksna, vnapredana pravila, uh, po katerih se ravna, ne glede na to, kaj se zgodi, ne, kar je bil popoln prelom za prejšnjo idejo, ne, da more biti centralna manka aktivna, zato da lahko deluje proti ciklično, torej da v času rasti re, re, zavira rastne, da ne prihaja do pregrevanja do, eh, do balonov, balonov, v času eh, upadanje rasti pa poskuša spodbujati eh, rast. Mm. In to, to je bil recimo ta prvi korak eh, tega prisilnega jopiča eh, Eurointegraciji, kar je potem v 80-ih ne spoznal François Mitterrand, ki je začel z zelo uh, socialdemokratskim programom, uh, nacionaliziral banke, uh, uvedel ekspansionistično fiskalno in monetarno politiko, ne, torej država je trošila, investirala in tiskala denar, da bi spodbujala potrošnjo, in tega so bili zelo veseli nemški izvozniki. Na, Francija v tisti situaciji ni imela mehanizma, da bi lahko učinkovito zaezila, tokove kapitala. Eh, po eni strani, eh, da bi zaščitila recimo svoj trg, Um, ali pa, da bi recimo za devalvacijo valute, ne, zato ker so bili te relativno fiksni tečaji, ni mogla za devalvacijo uh, valute povečati svoje fleksibilnosti, um, ne, zato ni mogla preprečiti, da bi od te njihove politike na otrošene države profitirali predvsem nemški uh, izvozniki, ki so bili v tisti situaciji bolj konkurenčni in takrat je bila potem dilema uh, ali izstopi, iz evropskega monetarnega sistema ali pa opustitev kinezenizma. Ne? Odločitev je potem prišla za tem velikim preobratom eh, Mitterana v desno eh, in je bila opustitev kinezenizma ne? in socialne države. in To bi bil zadnji taki, eh, veliki socialdemokratski ne? kinezijanski projekt eh, V Evropi. Ne. Potem se uh, obširitvi na tem prvem valo že poteka v tem uh, okvirju. Uh, ne, in to so države, ki so danes v največjih uh, državah. Ne. Španija, Grčija, Portugalska in tako dalje. Um, V teh državah je potekala deindustrializacija, industrija je propadala, ampak niso imeli nekega manevrskega, in naravno za tega niso imeli nekaj manevrskega prostora za nacionalne industrijske politike, na ravni Evrope, pa ni bilo neke skupne industrijske politike, ker seveda to velikemu nemškemu kapitalu ni bilo ugodno, seveda niso želeli vzgajati konkurence. Ne, zato se je e, ekonomija ne, na jugu preosmerila recimo v turizem, gradbeneštvo e, in seveda potem hkrati za izumljanje novih finančnih mehanizmov za financiranje e, tega. E, ne, podobno potem tudi druga širitev e, na vzhod e, in potem naslednji korak ne, na te poti našli še, še Dodatni element presilnega je bil seveda uh, evro, ki uvede nove, nove kriterije. Ne? Inflacija uh, ne sme presegati ena popol odstotka tre, treh držav za najnižjo inflacijo. Ne? Znotraj evro območja javno-finančni prim, javno primanklaj, mora biti manjši od Ti odstotek javni dolg, največ 60 odstotkov, menjalni tečaj ne sme varira za več kot 15 odstotkov in donosi na, na državne obveznice ne smejo biti za več kot 2 odstotka višji od um, treh najnižjih. Odkud so dobili te številke? Nišče ne benje, ni, ni nobenega smisla zatem, da pač trenutno je tistim državam, ki so osnovale uh, ta projekt, ustrezalo. Um, <kujem> In, in gre za neko vrsto sledene ne, te, te ideologije. Ne, imamo pravila in potem bo funkcionirana, če, če tudi so ta pravila popolnoma arbitrarna, popolnoma nesmiselna ne, in mogoče učinkovita v dani situaciji um, v kakšni drugi, ne, kot se pa danes izkaže v krizi, ne, pa popolnoma neprimerna. Ne, in tako v bistvu že dobimo to na pravilih osnovanojo ekonomsko politiko, ne, ki ima v bistvu štiri temele. Ne, pretok blaga, mora biti popolnoma svobodn pretok storitev, mora biti popolnoma svobodn pretok kapitala, mora biti popolnoma svobodni pretok delovne sile, mora biti popolnoma svobodn. Če je kaj od tega kršeno, lahko ekonomski akterji uh, iščejo pravico ne samo na Evropskem sodišču, ampak tudi na nacionalnih sodiščih. Ne, to so pravila, ki so zapisana in imajo sankcije. Ne, in je jasno, če so ta, te stvari zapisane, Ne, in poleg teh stvari, seveda, so še menjalni tečaji fiksni, ne, ker uh, imamo enotno valuto uh, in obrestne mere, no, so, so seveda fiksne, ker jih določa uh, ena sama banka, ne centralna banka, Evropska centralna banka v Frankfurtu. Um, ne, torej, če to vse je fiksno, potem je jasno, da imajo države. Uh, Možno, da se prilagajajo tako, da ali znižajo socialne transferje, znižajo javne, javne storitve ali pa nižajo plače. In vse to se dogaja zdaj v krizi, ne preprost, ker zasnova Evropske unije ne dopušča, da bi države reagirale kakorkoli drugače, če želijo ostati v njej. In drug pomembnen element je, da se ta eurointegracija, ne takšna kot je nastala, dogajala recimo pod vodstvom teh dveh centrov, kot sem omenil, ne, po eni strani velikega nemškega kapitala, po drugi strani eh, pritiska k liberalizaciji eh, finančnega sektorja iz eh, Velike Britanije, iz Londona eh, in so te politike relativno usklajene. Ne, po drugi strani sindikati pa ostane, ostajajo še danes eh, fragmentirani. Um, in niso zmožni, ostajo predvsem na nacionalni ravni, ne, če, je, je že dobro, če se na nacionalni ravni uspe, uspejo uh, poenotiti, ne, med tem, ko pa neka transnacionalna povez, povezava sindikatov, pa je praktično neobstoječa. Ne, podobna situacija z um, levimi strankami, ne, tako da je uh, situacija izrazito naklonje na um, kapitalo, ne delo. Ne, tako da zdaj, po eni, po eni strani je sklep za Slovenijo malo uh, pesimističen, ne, ker uh, svoboda ne, za odločenje, ki bi imela kakrš oblast, je izjemno omejena, ne, dokler je uh, Evropa takšna kot je. Po drugi strane seveda oblast, trenutna oblast, počne seveda ne samo zgolj to, kar bi bilo nujno potrebno ne? in bi se dalo pametno izpeljati, da preživimo z minimalne posledice, ne? ampak izjemno aktivno, izjemno radikalno izvaja dosti več kot zahtevajo objektivne okoliščine. Dva zelo pomembna projekta nekih, ki so se jih lotili, sta uh, slaba banka, po eni strani, ki bo blaga, državno blagajno spraznjena za, ne vemo točno, ne, pravijo od dve do štiri milijarde, ne, približno tako oni računajo, ne, dve milijarde, gor dol ni važno. Ne, z, z, Bojim se, bojim se predstavljala, kaj bi se zgodilo s podjetjem ne, ki bi računalo tako dolka, dve milijardi gor uh, ne, seveda, ko je to enkrat izveno, če so slabe trijate prenesene na državo, seveda je to potem odlični izgovor za nadaljne varčevalne okrepe. Uh, dolg naraste in je to pač, seveda se potem kaže kot objektivna nujnost, Seveda moramo um, zmanjševati financiranje šorstva, zdravstva um, in tako dalje. Ne. Se, imamo ta enormni uh, dolg, Na po drugi strani ta uh, državnik holding, ki je seveda um, že v prvem koraku manj transparenten, ker je njegovo poslovanje, uh, njegovo poslovanje je manj transparentno, neko v trenutni urediti več stvari je uh, lahko poslo na tajnost uh, in kot izkušnje kažejo, v drugih državah je to bil po prvi korak k netransparentni uh, privatizaciji, Tako da očit, očitno oblast nadaljuje tisti projekt iz prejšnjega mandata, ne? uh, gradne nekega uh, zelo omejenega uh, lokalnega sloja veljako, ki profitira v teh mehanizmov za tem, da izsrka vse, uh, vse javno in to prenese v neke malo številne roke ne? in bi potem tako Slovenija funkcionirala kot uh, periferna država, obstaja ne obstaja izraz kompradorska buržazija, ta buržazija, ki uh, obstaja na periferiji in ni zmožna sama organizirati ne, produkcijskega procesa, proizvajati se novega, konkurirati z kapitalom, ampak je zmožna zgolj organizirati uh, recimo izsesavanje nekega teritorija, uh, zato pa pobira uh, rente, ne, in ta, ta tja zdi, da vodi um, Ta projekt. Ne. Tako da, zdaj, um, uh, sedaj, nekateri konkretni predloge, ne, glede tega, uh, so se že pojavljali, ne, tudi uh, na DPV smo jih uh, objavili glede reševanja bankne, seveda bi bila uh, rekapitalizacija in cenejša in po drugi strani uh, bi država pridobila na, uh, lastniški delež za, za tisti denar, ki ga loži, ne, holding je, uh, popolna neumnost, In po drugi strani, vrčevalni ukrepi, ne, skrstvenski dolg dejansko ni uh, tako problematičen, je precej manjše od nemškega trenutna in država ima še tu neka manevrskega prostora, da bi lahko, uh, recimo za kakšnimi investicijami, uh, spodbujala rast, da bi lahko reševala podjetja, uh, ki so v težavah, Uh, ampak tega ne počne, ne? tudi tiste, ki bi se jih dalo rešiti, ali pa neka zarava jedra, ki bi se jih dalo rešiti. Ne? Uh, tega se ne počne. Uh, na, na, po drugi strani se mi zdi, da je nujno, da tudi če smo, trenutno smo, smo, smo politi, je politična situacija takšna, da smo praktično povsod uh, na defenzivi. Grče, Grče do Španije, ne? nekako smo prisiljeni ta položaj, da branimo obstoječe, ne? poskušamo preprečiti uničujoče šolstva, zdravstva, in tako dalje. Ampak se kaže, že, že pri nas, meni, na visokem šolstvu, ne je določeni konflikt med redno zaposlenimi, ne med mlajšimi raziskovalci pedagogi ali pa strokovnimi delavci in uh, pedagogi raziskovalci na drugi strani, nas se da ta obramba z možnost zgolj kos, kos solidarnost, ne, da je treba hkrati, ne, ko, se, ko se borimo za ohranjenje teh mehanizmov, tudi premisliti te mehanizme, torej kako jih oblikovati bolj solidarno, bolj uh, vključujoče, bolj demokratično, um, In druga stvar, ne, da uh, boj seveda ni boj proti države, ne, seveda uh, tu v Sloveniji imamo par uh, ekstremnih primerov, ne, kot sta Kangler tu ali pa uh, Janša, um, tudi tu. tam, tudi tu, uh, oba tu, uh, nekaj, ki sta da seveda ekstremna primera in jih je potrebno odstraniti, ampak nobena oblast uh, ne bo, uvedla neke leve politike. Največ, kar bi lahko v danji konstelaciji dosegli je neka bolj pametna oblast, nekaj, ki poskuša rešiti, kar se reši da, ne. ampak glede na trenutno konstelacijo sil, neka resnično leva politika ne, ni možna. Ne. Torej, še najmanj pa v okviru Slovenije, ki je v okviru EU. Ne, torej, bistvo je boj Mora se v naslednji fazi ne, boj premakniti proti kapitalu ne, in je treba udariti tam, kjer njih boli. Uh, Demonstracije na trgu so se izkazale za relativno učinkovite, ne v prvi fazi, ampak v drugi fazi, ko se, ko se bo zaostrilo, je pa pač treba udariti tam, ko boli in to pomeni prekiniti uh, tokove kapitala in seveda boj unesti v produkcijo uh, in tam zagrabiti. Tako to bi bilo od z enkrat Hvala, Zato, kaj po moje se boščil nisam skljepal. da analizo, ki se mi začela leta 2007, pred tega že druga Torej se mi je fantastično, ker več je zbiho, da se je spet začel z propadom demom pa je bil v bistvu marginalna zadepa. Ti procesi so, nekotr, kot sem rekel, že v 70-ih, tudi ta uh, financializacija, neko so profiti v uh, sferi produkcije začeli upadati. Ne, v v 70-ih je kapital iskal alternativne poti ne, in takrat se je ta pritisk uh, v financializacijo, ne, v finančni sektor uh, začel ne, in so se tam ustvarjali ti, uh, ti profiti, ki se v, produkci, v sami produkciji niso mogli več ali ampak so jo zdaj obdučitelj zgornega države sloja do dohotrongega zgorne polovice, ne, ki se igra tam nikjer 60% in se potem zniževala tam na 25%, in to je poleg mižlo leta 29. In potem se je povečalo z na 5, 90 in tak procenta in se počasi zdaj na dohodka 30% od dohodka, ne, na kaj so prišla 70 leta, 72, pa nafna kriza prva, da je že pa prva, potem so se spet nekoliko vignete zadeve, ne. zdaj so ti dohodka, ta odločitelj Ameriki padla na 17% in še pa, in zdaj smo tam, kjer smo. Na ta način, da, da je ja, Nekaj neka takega je v grobem, se tudi sam ne poznam, točno in Druga stvar, ko so delali uh, analize, da je okrevanje v Ameriki bolj po imenu kot kaj drugega. Uh, gospodarska rast je zelo nizka, brezposobnost je zelo visoka, uh, ampak ne? dohodki najvišji dohodki, najviš, dohodki ne tistega enega odstotka. Ne? so se v tem času blazno povečali. Okrevanje je bilo okrevanje za en odspotek, ne, za vse ostale so praktično stagnirane. Ta gospodarska rast, ki se je, začel, ki se je recimo nekak blago blagozačenje v Ameriki, ne, je izrazito nejenaka. Ne, tudi če, če bi imeli gospodarsko rast, je to gospodarska rast, ki koristi zgolj eh, peščici, ne, pa tudi sem. In to je tudi eh, deloma povzročeno, Torej, to so zdaj, zdaj dohodke. Ne? Po drugi strani pa tudi ta program uh, Quantitative Easing. Neki, nekateri izmotno pravijo, da, da je uh, kenezijanski, ne, da uh, centralna banka enostavno meče denar uh, v ekonomijo, ne vupanje, da bi to spodbudilo uh, gospodarsko la, ras. Ne. Logika naj bi bila taka. Ne, da če se povečuje količina do, ob, denarja v toku, pa in strani tisti, ki ga uh, da lažje dobijo, ga bodo uh, raje potrošili in po drugi strani, če pride do inflacije, ne, seveda denar, ki ga držiš kjerkoli na banki v žepo, pod poštrom, uh, Uh, hitreje zgubla vrednost in bi ga rad potrošil. Ta, Kako to... kak vi na DPU razumete pojma bruto družbeni produkt ne, ali oziroma pojme, gročo dru, dru, bruto družbeni produkt, ne, z družbeni produkt, pa gospodarska radstva? E to za vas tam pomeni vaše predvizkljava? Mislim, da jih večinoma, kar uporabljamo v statističnem smislu, kot so uh, merjene, ekonomske bi celotna ekonomska okay. aktivnost. Da je to izključno samo, samo knjigovodski izkaz, ne? V bistvu. e, in bi moral biti BDP, <kuh> v mojem parlamentarskem mnenju, ne, veza na marksistično način na formovanja dodane vrednosti, ki po tej logiki izvira iz iz proizvodnje, delno iz Finance niso torej, že finanse niso storitelje. Torej, VDP, ki izvira iz vsega ostalega je že posledica eh, dodane vrednosti, ki je prerazprojena že na svojem samom izviru. Ne? Konkretno, torej... konkretno frizer kot storita ne ustvalja nove vrednosti, ampak je Čapi in vrednosti, ki si jo ti kot nekoga zaslužiš, v prodnosti, če si slučajno znašel na um, Ne, v bistvu, po Marku so ni tako, ne, frezer. Uh... In, in znotraj marksizma govora o presežni vrednosti, ne? torej kar, to, kar se danes pogosto uporablja dodana vrednost, uh, se ponovadi uporablja kot floskola, v resnici pa je definiran, torej znotraj ekonomije je definiran preprosto kot plače plus profiti. To je, to je dodana vrednost. Znotraj ekonomije, čeprav se dan smeče okolj, ne brez vsakega pomena. Sežna vrednost bi jaz to rekli, dodana pa ne, dodana je prav pisto še je nova vrednost, ki je prej bilo no Mark se razumejo, uh, ne je vrednost nekaj izhaja iz količine družbeno potrebnega delovnega časa, ne za proizvodno nekega produkta, ne presežna vrednost je razlika ne, med uh, vrednostjo in količino dela, ki je potrebna za reprodukcijo delavca, ne, torej, uh, konec konca to je to razlika med uh, tem, po čem se produkt uh, proda ceno in plačo. Nega, to besedne, ne. Tukaj, je, je tebe, da. No, mi smo zelo strikni, glede tega, se ja. izhajali zdelanje 3 rednosti, nekaj ne, Tukaj, ne več. Ja. Torej, to, to, to, je, to je zdaj vprašanje. Marek Zelenjansko ni, ni razdelal svoje teorije uh, Financ, ne, nakazal je ne, v smislu te e, oblikovanja efektivnega kapitala, ampak to so potem e, drugi avtori, recimo Hiltverding, poskušali razvijati. Tudi Harvey se je nekaj ukvarjal s tem, e, tem problemom, ne, vloge financ e, za različni sterični, pa, pa nestem ne, ekonomski problem, ampak tudi v te svojih e, novejši knjigi Rebel Cities nekaj gleda e, na to izumljanje Novih finančnih instrumentov v procesih urbanizacije. Ne, v uh, Parizu 18. stoletja, uh, oziroma uh, 19. stoletja, pardon, ne, 19. stoletja in potem uh, New York v uh, 20. stoletju so bili uh, izumljeni novi finančni instrumenti, da so omogočili. Um, torej rekonstrukcijo mesta in seveda niso bili uh, neutralni, niso povečevali moč recimo na teh investitorjev um, skozi gentrifikacijo pa na določene uh, dele prebivalstva. Da bi se sami omenili prej uh, teda jaz te nekaj kaj je bilo do leta 1840, kak je dnag nastajal do leta 1840, ne? 1840, da se potem prejte na vodost, te investisti Znani brezdomovski sporazum, ki ste ga vi omenili, in so ga, mislim, da 73 pod, pod Nixonom, najbolj izšlo iz točke Vietnamske vojne, je potem Amerika je iz tega brezdomovskega sporazuma in s tem, iz blagovnega klikanja denarja, izstopila in s tistim trenutkom praktično se je začel haro, se je začel medvaludna vrednost, to je vrednosti posameznih denarjev ni se bi več, ni bila več določena za količino zlata ali niče kakega drugega realnega blaga odkritja za ta denar, ampak samo enostavno to postavila neka, neka vodska uh, čanovnija, uh, kak so se pač trgi, ko ne vem, Bog ne ve, kaj trgi, pravzaprav prav so, uh, začela ustvarjati te, te Koliko funtov je vreden dolar, naenkrat nimo več pomeni, kaj je odzadnje ampak kaj se trgi izmenijo. Ne? Ne? In dolar je vre, potem do nedalnega, pa v veliki imeli še danes, pač to prednost ne velja za svetovno valuto. In zato tudi prioči, se tudi lahko prioži malce kakšen kiks, ki bi že evropo požel v kakšno manjše valuto, pa že znam ne. To, uh, to, to zadeva je treba enostavno z nekak zlomi, da res zaslojenja tega ne more. Verjetno mi te je ne. EU, ne. Amor, če se že govorilo o rešitvah, to, kaj mi zdaj delamo z, z, z Kandljerov in, in Janšovi, je en zelo mali lokalni problemček. Ne. Mi bi morali najprej, ko najprej poleg tega sporedno, tudi z vami, ali pa predvsem z vami, uh, doseči drugače razporeditev moči v Evropski uniji med Evropskim parlamentom, svetom Evropo in pa uh, komisijami. E, ker komisije so v bistvu papež, neizmotljive in bog In to je enzastavno nezdrženo. Notri bo temo tak, smo dejansko mirali, sami še na trgu zvode delimo in smo vizelili, da se fakt to že In če smo uspeli kakrat razpravljati, to že smo. Ne? Ja, absolutno. In polje zarupam Evropskemu parlamentu v celoti, ne, da je pa bolj, kot, kot komisija, ki so čisto pilokratska struktura in ne odgovarjajo nikomu. Ja, apsolutno. Ab, druga stvar je tudi status Evropske centralne banke. Ne? To je sledilo nekako nemškemu modelu. Ne? Nemška Bundesbank je pod to neoliberalno ideologijo ne, pojmovana kot sto, popolnoma strokovna nepolitična institucija in je izolirana od politike, ne. politika naj ne, ne bi vplivala na njo, ne, ker, tako pravijo, ne, so to zgolj strokovne odločitve. Ne. In podobno je Evropska centralna banka v bistvu izolirana od kakršnikolih političnih pritiskov, eh, torej naj bi bila izolirana od eh, političnih pritiskov, kar v praksi pomeni se, da je izolirana od dem, da je relativno demokratičnih pritiskov, ne. Uh, toliko bolj lahko služiti s drugim, ne? Zato je kot posledica edina politika, ki jo Evropska centralna banka upoštejeva, praktično edina uh, nizka inflacija. Uh, ne, vse ostalo se lahko prilagaja. Ne? Če, če prez poslednost raste, vredno ni problem. Ne? Če, če javne storitve propadajo, ni problem. Gledajo zgolj, da ni inflacija, ni tega trade-offa, da, da bi gleda, okay, bomo dovolili malo višjo inflacijo, ker v tej situaciji hočemo povečati zaposlenost ima zgolj ta izključno ta cilj. Ne. Se je uspela, torej ne samo idejno, ne, ne, ne zgolj ta ideja o neutralnosti centralne banke, ampak tudi v praksi, ne, institucionalno ureditev, so jo uspeli izolirati od ostalih političnih institucij. In se mi zdi to uh, točno to ključna stvar, nekako povečati uh, demokracijo ne. in vpliv odspode na, na evropske institucije, če se nekarkoli spremeni. In po drugi, seveda, drugi strani seveda ta boj, boj v sami produkciji, povezovanje uh, in politizacija s sindikato. Zdaj, še pred nekaj si je ta gospodarska rast je prezapravo anomalija. <laughs> ja, Zgoreli smo tudi gospodarski razvoj, slabe skupine, da se lahko držimo. Zdaj, da se mi zdi, da je bilo nekaj drugega, Evropa pa tak, tudi reke, da bo v tako tudi denar da smo tako odvisni od evra od teh težavah, kaj reke, če smo višji, da ne gremo neko lokalno valuto. Bi bile hude težave. Torej, za celotno vzhodno Evropo je problem ta, da so krediti denominiranje v evrih. Torej, kredite, ki jih imamo, so pač v evrih in bodo ostali v evrih. Zdaj, če uvedeš svojo lastno valuto in še vedno zdržuješ, recimo, približno isti menjalni tečaj z evrom, nisi naredil praktično nič. Ne, si, če vedno vezan na evro. Ne, smisel uvaja na svoje valute bi bilo, da jo devalviraš, da povzročiš inflacijo in s tem okrepiš um, konkurenčnost države, ne. ampak ne, s tem pa hkrati postaviš tiste, ki imajo dolgove v evri v nemogoč položaj, ker njihovi dolgovi se strmo naraščajo za inflacijo, ne. tako da to uh, bi rekel, da kar politično nemogoči... Uh, pre... Kar samo zadostnost na jih strani, ne? za nekaj očene storine bi bilo treba v evri plačati, bi si bilo treba plačati v evri, samo tisto, kar se uvaža konkretno. Uh, ja, vse to je problem. Ne? Tisto, kar se uvaža, bi zatem, neče predpostavljam, vedemo uvedemo svojo valuto uh, in jo devalviramo, bi uvoz ov, postal dražji. Tisto, kar se izvaža, bi bilo Uh, za tistega, ki kupuje cenejša. Ne? Zato seveda zaradi tega bi bil uh, izvoz bolj konkurenčen, ne? ampak uh, uvoz bi postal, zaradi tega uh, draže. Ne? Za Slovenijo to ne bi bil tak problem, ki je relativno um, izvozno usmerjeno, močno izvozno usmerjeno. Slovensko gospodarstvo je dost Dost podrobno podobno podobno avstrijskemu no, uh, v tem oziru. Ne. Takrat uh, v tisti krizi, ne, po, po razpado Jugoslavije, so se precej znižale plače in, in se je uh, tudi zaradi tega precej ukrepil uh, izvoznem in to pozicijo nekako ohranjamo uh, še danes. Ne. Seveda nismo v položaj za Nemčijo, ne, ker Nemčija ima, recimo, Volkswagen, ki ima kontrolo potem tudi nad uh, distribucijo, ima blagovno znamko, ne, nekaj slovensko podjetje pa dela nek del uh, za Volkswagen in seveda zaradi tega dosti bodo položajo. ljivem uh, mislim, da, da ta projekt ne? izstopa iz evra, nekaj se tudi v Grčiji kaže, ne. Tudi uh... pa so Mislim, da je to zelo enostavno. Na e nek bi bil euro edina lučka, ki bi bila tukaj, recimo, uh, uh, uveljavljena. Da, no, rečemo, da se moramo za enem/a, da je to ena stvar. Da, ne nek način bi bil, no in drugi skoraj danes. Ni možno imeti uradne državne valute, ki bi bila sporedna z evrom. Je možno, imajo da... v Braziliji, imajo v Argentini, so imeli vlasti. No, da lahko je na črno, recimo. Ne? ne more biti državno priznana, pa lahko se mi izmenimo, pa sodi kozarički valuta, v Ameriki ki je en čas bil tobak, eh, recimo uradna valuta, eh, to ne bi bil problem, ne more pa biti uradno priznana in potem je seveda problem, da ne more imeti država neke koherentne um, fiskalne, um, pardon, monetarne politike, ne. tako da... No, da To moram priznam, da ne poznam, kako je tako... Z boja Radek se zmenil, hmm? z boja Radek se On je špecializal, kakrne rote. Ja, to moram priznati da ne poznam, kaj dosta je dosti teh projektov in ideje. Tako da o vse delnici, je. Zdaj se videli, je to bilo iz teg monetarizacijo, zakaj ne vem, vidi s tvoj da se je razpravljalo o tem. Se zdi, da bi se splačalo vsaj razpraviti o tem, za kaj je možno, za ni možno, ali tako, ali tako. Kako to, da ga nekaj diskupijo? Dobro vprašanje. Čeprav Na ravni državi, res mislim, da v vsakem primeru, mogoče bi lahko delovalo kot korektivo, ampak v vsakem primeru, zaradi teh faktorov, ki sem omenili, in tudi da mora trgovanje potekati v evri, ne, v končni fazi bo evro močno in dominantno, ne, lahko obstaja nek korektiv. Ne. Se, se obstaja tudi ta ideja, recimo, ne, oziroma projektne časovne banke, ne, da ljudje direktno menjujejo delo, ne, en uro za en uro, uh, kaj nekaj tem pristopem, Pak, se da... pa, ampak... Se je to se še se Ampak da smo tu za ko je pač zbord, da pa uh, nek kontekst, leta, ko se zdaj tudi visaj, kaj, kaj je, kaj je, kaj je Uh, Preprostega razgledu, samo vse pa ni. V vsakem primeru uh, je te povezave, tudi lokalne, zasebna partnerstva in te naveze, ne, ki se stvarijo okoli nekih mest, ki so včasih čakali na To je to, pa, pa možno v neki v nekem meri, prekine z sodelovanjem pa solidarnostjo. Ja, zato mislim, da je ključno graditi neka Omrežje, ne, se samo organizirati, ne, ker tako niso zgolj, za to, da rešujejo nek, nek problem, ne, so tudi lahko politični akteri, ne, kot se kaže zdaj, ne, je zelo težko, prek demonstracij prijeti do Popolno popolnoma mogoče je prej demonstracij priti do nekega koherentnega uh, političnega programu, če ni vzada nekih organizacij, ki so se zmožne mobilizirati, ne? ki so navajne nekaj početi, uh, odločati in tako dalje, ne? tako da se mi zdi vsekakor ključnega uh, pomena ne? in vseeno, ko sem rekel, ne, mogoče sem malo priteral. Ne, se pa možnosti so omejene, ne, nekaj res leve politike ni možno furati ne, na ravni mesta, ni države, ampak možno pa ogromno narediti ne, na lokalni, na, na nacionalni ravni. Ne, od tega, da se krepi uh, demokracija. Ne, že na, na lokalni ravni ali pa nacionalni. ne, imamo politične stranke, ki so kasta za sebe, Ni, Nimajo nobenega stika eh, onkraj. Vodstvo je tam gorno in potem je članstvo, ki je bistvo, so statisti, ne? izvršujejo naloge ne? z preostalim voljenim telesom, eh, pa sploh ne. ne? No, tako da to, to je že en problem, ki bi ga veljalo eh, nasloviti zdaj ali za poskusom oblikovanja nove stranke, ki bi delovala drugače, ne, podobno kot um, za recimo, ne, ki ima redno v lokalnih skupnostih, uh, organizira skupčine, na katerih se uh, razpravlja o programu. Uh, in tudi takrat, ko so vrčeva, uh, v parlamentu uh, razpravljali o uh, sprejemu tega zadnjega vala vrčevalnih ukrepov, Siriza je ni bilo parlamentom, parlamentu, ampak bila, uh, so nepostanci bili pred parlamentom in protestirali. Ne, tako da, zagotovo, ne, še toliko bolj se je treba briti na vseh nivojih, zato za ker je situacija takšna. Samo, je tam so si, ne, ki se ki za zborov, ne. Uh, bo kakrem smislu? Hočem reči, da, uh, da so zdaj te mobilizacije proti sistemu, vendar glede dojajo po načelu neposrednje demokracije in so nožične, kar se mi zdi, da zdaj, ko je Facebook, kot se organizirajo demonstracije, da se lahko nas vzadne takšne vrste parlamenti. Tudi, Ja, vse, vse to si mislimo no, za temi skupčinami, kaj za organizira točno to. To je skupčina, ki je odprta za vse in se tam razpravlja o uh, pomembnih problemih ne, in uh, kako naprej. Ampak je pa treba oboje. Ne, po mojem, mnenju. je eni strani ja, ne, ta, ta mobilizacija. Uh, ljudi ne širšo vključenost, ampak mora biti vzadej nekaj neka organiziranost, nekaj je zmožna potem to, recimo, prevesti v nek uh, koherenten program, ki je zmožna proizvajati politične učinke uh, in tako dalje. Na to se mi zdi pri nas manjka, najbolj, naša najbolj leva stranka je malo desno od uh, sredine, ne? od tam dalje ni in vse stranke so Uh, neke, neke toge birokratske strukture. Ja, sem zgodila to, jaz sem zgodila to kot predavanje, da nam može bilo že pojasteno, uh, ko si rekel, da ni mogože uh, leve vlade uh, v bistvu imeti, hmm. zakaj je ni mogože, kako leve, to mislimo. Zdaj, gleda, se, to je bilo odjevanje In je, in je nefaj, torej, levo v smislu, da se bori ne, za nek prihodnji program, ja, ampak v danem trenutku, torej predvsem sem to izpostavil za snovo Evropske unije, ne, kjer imaš uh, fiksne, oziroma spodnji menjalnih tečajov, ker je enotna valuta, uh, so, fi, so enotne potem tudi obresne mere, centralne banke, pretok kapitala, uh, blaga in storitev uh, in dela. Ne, vse to so stvari, ki so kodificirane in za katerimi stojijo sankcije. Ne, čakajo tega kršeno, se lahko akter pritoži na sodišče in se mora ta stvar popraviti. Na drugi strani kar in potem, ko pride do kakih tren ali pa do krize, da ni možno prilagajati pri tem, ampak potem pa ne strani pri plačah in po drugi strani pri državnih izdatkih, recimo za socialne transfere za javne storitve in tako dalje. je ta, najprej bi bilo, torej, Mogoče ne najprej, ampak vsekakor bi bilo treba to za snova Evropske unije ne, in predloge že, že obstajajo, ne, vem, med drugim ta grški ekonomist Jan je ne, napisal nek skromen predlog, kako bi se lahko te najhujši uh, problemi um, reševali, ne, med drugim predlaga Evrobveznice, ne, da se reši ta problem uh, javnega dolga, in Druga zelo fina zadeva se mi zdi uh, Euromemorandum skupina, ne, ki to delajo na, na alternativnih predlogih, ampak je pa razmerje moči, trenutno znotraj EU v takšno, da je, je treba še, še dosti delati, še, še predvsej ukrepiti neko levo pozicijo, da, da bojo spremembe uh, možne. Mhm. Vlasta je lešiti, ja lešiti, če ima Ona je na Mirovne miši ja, tudi, ampak... Ni... Ha? Torej, DPV je v razmi... Urazen... Ne, ne, tako se zamele, danes ima en kraj, ampak današnjem delu, uh ki -huh. je kraj, še je ljudnjo, uh -huh. in uh, tam pač analizira te mali vrska in podobne vlodke, uh -huh. in pravite, da v bistvu, to je, to, kar mi počnemo, je politična zadeva, to eno, ampak, da ni prvno, niti ne zahtevamo, uh, sprejmenjene sisteme Mi samo zahtevamo ljudi, ki bodo sposobni sistem peljati tako, kot je zamišljen. Da ljudje, kogotavljamo, da v bistvu celoraj, da zadev, ki jih sistem predvideva in določa, ne izrašuje. Na, ne, prav, da se gleda, to je, ne, nisem hmm. tako predel, da je tako rekla, se ciljem, Boja, to nama to na tretji stranjima ima in, in kar ja, ja. glužati, če ta stajek, ki se da v bistvu pravno samo Ja, da če že imamo neko pravo na državo, pa se ne tega prava to držimo. Ne pa, da je namenjeno samo nekateri, drugi pa skračejo V nekem pomočem. Zdaj je tako, kot je rekel tudi e, Slovenija. Da, e, na, če bomo neke zadeve kršili, da bodo mednarodna sodišča in vlastna sodišča preganjala, po drugi strani, če bo to v neki dovolj močnem kršilu, pa jih pač nišče ne In to se tudi v Sloveniji dogaja. No, vse pa je bil storjen korak od tega, da niščeni proti Ničemer protestiral do tega, da ljudje množično protestirajo proti tem očitnim kršitvam, kot ste rekli, na drugi lokaciji potekajo razprave o konkretnih predlogih. In se tudi za DPO poskušamo intervenirati na te stopne. in blikovati neke konkretne predloge, o katerih v kateri bi lahko potem razpravljali in gradili neko skupno politično, se, politično pozicijo. Prosim? Kako se Dobro vprašanje. O, te, o, tem, o tem razpravljam. Zdaj smo tudi uh, sami malo dezorientirane, kaj, kaj se dogaja na protestih kako to uh, organizirati. Ne, da, da, za en poskušamo ne, z, z medijskimi intervencijami ne, uh, dajati nekaj koherentne predloge. Ne. Uh, neke pozicije, ne? tudi ne, to smo se pogovarjali z tega stadišča, da se konkretno pokaže, ne, da to ta trditev ne, ni nobene alternative, ne drži, ne, ker obstajajo alternativni predlogi uh, in tudi zdaj recimo um, ta sindikat, uh, ko je za Slavo banko dal uh, kaj nekovinsk, gumarske nekovinske Uh, ne pri njih se je oblikovala neka uh, strokovna skupina, ki, predlaga, ki izdeluje nek predlog, nek alternativni predlog um, reševanja teka, tega problema. Uh, Najta mislim, da, da se oblikuje na različnih uh, koncih. Uh, in za praktično za, za vse probleme obstaja že neki predlogi rešitev, razen za problem zasebnega sektorja, ne, ki je do vratu, zadožen za ne tam v letih 2004 do 2007 pred um, izbruhom krize. Glede tega še ni mizi oziroma v javnosti kakih konkretnih uh, rešitev. Ne, zdaj, kako pa potem še, še to dalje speljati, smo pa v bistvu naleteli na problem kadrovskih uh, omejitev. Po eni strani, na, da smo le... Tam skupina 15-ih ljudi, recimo, ki smo se do sedaj okvarjali ne, z precej teoretskimi zadevami, z občasnimi nekakimi intervencijami v politični prostor, ki pa so bile predvsem te aktivistične narave okolikakih problemov ali pa kakve medijske intervencije, tako da se je v DPU trenutno v procesu, da se na novo izumemo, da ugotovimo, kako zdaj Delovati in kako lahko, med drugim, tudi za sindikate, da seveda, delujemo uh, pri oblikovanju nekega pozitivnega sporočila, uh, protestov, po eni strani, ne uh, nekega pozitivnega programa, ne, da bi skupaj z njimi, za tem protestom, uh, s protesti artikulirali. Um, ja, ker so tudi sami ugotovili, da so precej zgubljene, ko so kar se je na zadnjem protestu, ne, da so bili zmožni artikulirati ta eh, proti ne, neke pozitivnega programa, ne, pa tudi, tudi med drugim, ker so sami malo eh, razbiti, ne, ampak tudi ker se niso s tem ukvarjali, ne, neke pozitivnega programa, pa v bistvu ne, so tudi sami čutili to pomenkljivost. Zgodi, vidimo, ki je ponavljučil, je pa stavlja v prvost tabora. Hvala. Meni se zdi, da tako spremam, ker šoli delam, da je sindikat, da je delala to spavnost, ki je zdaj vladala. V ga postavili preprosto prvo boj načrto. Do zdaj je vrokih staj, da so lini, ki so mogli mobilizirati, vrločno 4 ljudi, zato ni večera, da res in ljuda treba, da zavizim, što se staje v da je skoraj razključno. Zdaj, mm. kar je organizacija, že tam ne, kec, nije treba izlugati. je tam, ne, zupra, ne, kritikom, občasnem, kaj se tudi, kaj bi treba, se če bi tako funkci, da ne bi dolgo dolga očikali, kaj je To je druga stvar. Ozi, vas ali šteka, ne čaka na te moji gre. No, no, no, tak se, se pameti, ja. a verjetno se. Ves dej, no pa naj za ta sindikat ma res dobro na redno struktura, res dobro zbira denar, da dano da bi se kdaj zelo pa za radi. Poglej, koliko no je zdaj mesečno, in to je tudi 20 000 očitlov in to so znatne sredstva, ki so zdaj potrebna in tudi za druge projekte, ampak po drugi strani ne, pa so tačna cena društvena agiva, bi bila s te stranija svežitev sindikate, kar še vedno pa je na rečini, recimo na srednji šoli. in tačnji, je to ogromno, ne, ljudi še vedno so primarne delnosti tu situaciji organizirane novoljetni zahval. In zapravo je zapravo zapra to povedati, koliko ja se pažam, ti pretestih, ki so zdaj bili, so bolj um, mobilizacijsko pripravljali na zavest, kolega kot prav, ki se so tak sodim, ne, z bolj na polagi kot pa je sam sindikalni pretest, če tudi je, ne so neko optimizani, da so možne spremembe. Ne, da so res možne spremembe, ki To zdaj ni se glede zdaj jaz musim, da nekaj no treba izkoristiti prav sest. Zdajmo z ljudi sindikata skupaj. Izselno, ne. No, vse to smo neprestavno ne v no, každaj, komunikaciji z različnim od Zveze svobodnih sindikatov. Zelo dost delamo zdaj z tem novo nastaljim visokošolskim mhm. sindikatov, nekje tudi zelo počinem tudi politično uh, izraža jasne pozicije In po drugi strani, zdaj se na Ljubljanski univerze ne oblikovalo to študentsko društvo uh, Iskra, ne, je nek novom, ne, predtem so vsa ta študentska društva, ki so kandidirala recimo za uh, položaje v šovo, oziroma za ta študentski parlament, bila praktično brez programa, ne, so obljubljali neke žure in tako dalje, ne, se potem tam šli politikanstvo ne, in niso šli čez tega, ne, Iskra ima program, ki ne, zahte, ne zadeva zgolj uh, reforme šov, ne, torej uredit, ne vem, status študentskega dela Da se to šteje v delovno dvobo, da se uredi ne, ta korupcija na, na študentske organizacije, da, da se več denarja preusmeri neposredno prek razpiso na um, študentske <kuh> servise, ne pa tudi širše, ne, torej ta po eni strani študentsko delo, ne po drugi strani oslavljajo problem stanovanje in bivanskih razmer in štipendije, tako, tako da se tudi prek tega ne, študentska populacija politizira ne, v neko organizirano obliku. Pa, pa, praša, kaj, eh, ja sam vidim, eh, recimo, če so ne, taka sredstva, potem je možno eh, financirati odstavke, bi, bilo, bi uspel, uspela nastavka, potem bi No to je zdaj problem, eh, Torej, ko kdo, kdo službo, je zelo pomembno, da bi s temi se jim mm -hmm. ta solidarnost se To bi bilo treba narediti. Ne? Um, da, uh, mislim, neko se sprašuje, vas na snemam, sem, ima terenska delovna mesta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 Zdaj, ko je bila ena od naših novih let 19. aprila, in zdaj, ko je uh, če boš vprašal, recimo Šuljko, če ga vprašali, bo povedal, da je večina čitljiva, trenutna čitljiva celotna takšna, da če ga poskušamo da ena, da, nismo nastavke, da ni možno da lahko dva ni. je še ena za spano, in se ne zaveda, kaj ga čaka, kam priti in sicer kako iz grebki pa tača z tisiran. <gledan _> In tu se ne, recimo, ramata še nevladne organizacije posto, ne, recimo, ne zato, sjajno teorijani kapitalcije svega, to je skoče držnost. Tako se da se to predstavno... Zdaj se pravi, mišeš. Zdaj da je tudi tako, ne? Zdaj se, da vse, da je vse prečeno, tam kje boji. Zdaj se, da v sobotu morimo što nekaj pa, nemo ne delio tudi Mi so je rekel, moško, še rekel za stavitelj dela, ali je No se zna, recimo, na univerzi so predloge, zdaj upam, da bo šlo skozi, da bi prvi mesec drugega semestera prekinili predavanje oziroma uvedli odprto univerzu, ne torej, z klasičnim študijskim procesom in izvedli, pač odprli prostor, ne, univerze, ne, tako da... Kaj pa pogledali za univerza? Mhm, da... uh -huh. te torej upam, da bo šlo skozi, zaenkrat so ideje... Ne, bo ostali, da posvetlej, hmm? ne, bo ostali, To pa ne vem, se zdaj... To... to je ena stvar, da ki jaz mora ne rezume. Ko univerza se boli za sebe, srednje šole se bolijo za sebe, V osnovne šole se bojajo za sebe, vrci se bojajo za sebe. In nam rabi samo, en cukr će im dati osnovnim in ostala prosvetna da kraj, vse kada katki so pankar, trekar, so nezastruženo nekaj dobri. Potem, čez tri mesece bo nekaj dala univerza, bojo ostalih tri skočili v luft, kakav je to, ni pa nič. Vse, prosveta je, prosveta da te dedi gleda in ne morate biti univerza, srednja šola, osnovna šola, je od mrtva do, ne vem, doktor doktor in to mora de skup delovati. No, seveda se situacija je še dosti ne se ni, ni univerza enotna, ne na univerzi v Ljubljani je vsaka fakulteta, v bistvu kot nek nek klan, ki je neprestano vojnje, vsemi drugimi, potem so še fakultete znotraj sebe razklane in zdaj recimo so to nazadnje, ko je bilo, ne, ko so rešili situacijo tak, da so znižali plače, ampak hkrati izvedli, ne, to, tretjo, pa četrto, četrtino, odprave plačnih ne, razmeri, ne? Recimo, nas ni udarilo, len se je plača znižala moč za odstotek dva, ne, ampak eh, administraciji pa za cel kos, ne? oni pa niso imeli odprave plačnih nesorazmeri. Ne? Eh, Znotraj univerze obstajajo problemi, ki jih treba eh, nasloviti. To, ko je veliko rekel, to je to, ko je rekel, imajo jukokonec. Blanko, da Plač, ne da. 2. decembra, kaj smo zdaj že minul, 1. janu naredim pač, pa vidlja da je niče šalno vzelo, ne. do tih do? že dolgo ni do na Ne, ne, že let, ne, ja. Ne. <laughs> <prosto, laughs> Mislim, da že se ne. Okay, še, še <laughs> Ok, obkrožen okay. je zdaj, ko se mi prej se premale, prvo običajno je se tam nadaljuje, prvo je bila s ne, Hvala,